إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مذلله وما يذلل فلا هاديله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حقت قاطه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 Jemaah Salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di dalam sebuah hadis kutsi yang diriwayatkan Imam Al Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Inna Allah ta'ala qala Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb Barang siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan perang terhadapnya Wa ma taqarraba 'abdi bi ahabba ilayya mimma adrabtuhu 'alayhi Dan tidaklah seorang hambaku Mendekatkan diri kepadaku dengan satu amalan yang Aku wajibkan kepadanya yang lebih Aku cintai daripada selainnya. Walla yezalu abdi yatqarrab ilayy bin nawafir hatta uhibahu dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunamalan-amalan sunnah sampai Aku pun mencintainya. Fa idah ahbab Fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati Maka apabila aku telah mencintainya akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar akulah penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat Akulah tangannya yang dia gunakan untuk memegang dan akulah tangannya yang dia gunak, akulah kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Walainsaalanilau tiyannahu, walainistaaalanilau idannahu. Andaikan dia memohon sesuatu kepadaku, maka benar-benar aku akan mengabulkan permohonannya tersebut. Dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, Maka sungguh benar-benar akan aku berikan perlindungan kepadanya Jemaah sekalian Inilah salah satu hadis hadis kudsi Yang menjelaskan kepada kita Keutamaan wali Allah subhanahu wa ta'ala Dan bagaimana seharusnya kita bersikap Terhadap para wali Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman Man adali waliyan faqad azathu bil harb Barang siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan perang terhadapnya Maka dalam hadis ini jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan keras kepada kita Jangan sampai kita memusuhi wali-wali Allah Jangan sampai kita memerangi wali-wali Allah karena Allah sendiri yang akan memerangi kita. Siapakah jemaah sekalian yang sanggup melawan Allah? Siapakah yang bisa menang melawan Allah? Pasti dia akan menemui kehancuran, baik di dunia dan di akhirat kelak, apabila dia berani menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menunjukkan memusuhi wali-wali Allah, membenci wali-wali Allah adalah dosa yang sangat besar Dan bisa saja sampai pada derajat kekufuran. Kapan itu jamaah sekalian? Apabila seseorang memusuhi wali Allah Dikarenakan amalan-amalan agama Apakah itu kewajiban ataupun sunnah Yang diamalkan oleh wali tersebut Apabila seseorang membenci ajaran agama yang diamalkan oleh seseorang atau diajarkan oleh seseorang maka itu adalah kekufuran. Hati-hatilah jamaah sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan dalam Al Quran dalikabi annahum karihuma an zaloloh faahbatu ahlahum. Mereka itu kafir, karena mereka membenci apa yang Allah turunkan maka Allah menghapuskan amalan mereka. Bahkan dikatakan para ulama, man abagada syai'an mimma ja bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Barang siapa membenci satu ajaran yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama saja apakah hukumnya wajib ataupun sunnah, meskipun dia mengamalkannya, dia kafir. Jadi jemaah sekalian, Jangan sedikitpun kita membenci... satu pun syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai memperolok-olok. Mempermainkan. Merendahkan, menghina. Maka ini adalah kekufuran dalam bentuk yang lain. Sebagaimana Allah ingatkan di dalam ayatnya yang lain. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi... Kuntum tasbahzi'un... La ta'tadziru kud kafartum ba'da imanikum. Katakan... Apakah dengan Allah... Dan dengan ayat-ayatnya Dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok Tidak usah kalian mencari-cari alasan Karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian Maka membenci wali-wali Allah Apabila dikarenakan Ajaran agama yang mereka amalkan Ataupun yang mereka ajarkan Adalah kekufuran Demikian pula memperolok-olok Tetapi kalau yang dibenci hanyalah pribadinya atau dirinya semata bukan karena agama yang dia amalkan. Maka ini termasuk dosa yang sangat besar. Yang Allah telah ancam dalam hadis ini. Berang siapa yang memusuhi waliku. Maka aku umumkan terang terhadapnya. Tetapi jemaah sekalian. Perlu kita pahami juga dengan baik. Di sisi lain. Ada orang-orang yang mencintai para wali. Memuliakan para wali. Tapi dengan cara yang melampaui batas. Dengan cara yang berlebihan. Entah mereka sadar atau tidak. Saking cintanya kepada para wali. Namun caranya sudah melampaui batas. Seperti apa jemaah sekalian? Mereka sudah meninggikan para wali. Melebihi derajatnya yang semestinya. Yaitu sudah seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Entah mereka sadar atau tidak. Seperti orang-orang yang meyakini para wali mengetahui perkara zaib Maka ini termasuk kesyirikan kepada Allah Karena Allah telah nyatakan dalam Al-Quran Kul la ya'lamu manfis samai wal ardi al-ghaiba illallah Katakan wahai Muhammad Tidak ada yang mengetahui perkara zaib Di langit maupun di bumi Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Maka siapa yang meyakini wali walinya mengetahui perkara zaib Berarti dia telah menyamakan walinya tersebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat kesyirikan. Menyamakan makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula mereka meyakini para wali mereka bisa memberi manfaat atau menimpakan mudarat atau bahkan mereka meyakini para wali ikut mengatur alam ini memberi rizki kepada manusia dan menguasai alam ini maka ini semuanya adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat tidak ada yang mengatur alam ini tidak ada yang menguasainya kecuali Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu jemaah sekalian mereka pun berdoa kepada para wali ini pun cara menghormati para wali yang melampaui batas sampai berdoa kepada para wali bahkan mereka Mencari kuburan-kuburan para wali untuk berdoa kepada para wali tersebut atau menjadikannya perantara di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal ulama seluruhnya sepakat, ulama ahlu sunnah wal jamaah yang betul-betul ulama bahawa berdoa kepada selain Allah adalah termasuk kesyirikan. Kenapa jemaah sekalian? Doa itu adalah sebesar besarnya ibadah. Doa itu adalah seagung-agungnya ibadah kepada Allah. Barang siapa berdoa kepada selain Allah, maka dia telah beribadah kepada selainnya. Oleh karenanya Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madhkhirin." Dan RobMu telah berfirman, berdo'alah kepadaku, nisaya akan aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang enggan berdo'a kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Demikianlah jemaah sekalian. Kita diperintahkan untuk berdo'a kepada Allah. Dan Allah telah berjanji untuk mengabulkannya. Tidak sedikitpun Allah pernah memerintahkan kita untuk berdo'a kepada para nabi, ataupun malaikat, ataupun para wali. Nanti doa kita diteruskan kepada Allah Tidak sedikit pun jemaah sekalian Melainkan Allah mengatakan Berdoalah kepada aku. Demikian pula Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW Tidak pernah berpesan kepada umatnya Berdoalah kepada aku. Tidak semasa hidup beliau Tidak juga sepeninggal beliau Dan para sahabat tidak sedikit pun Pernah melakukan hal itu Para sahabat tidak sedikit pun Pernah meminta atau berdoa kepada Rasulullah SAW tidak semasa hidup beliau, tidak pula sepeninggal beliau, kecuali ketika di masa hidup beliau mereka minta didoakan, bukan berdoa kepada Nabi, tetapi minta didoakan kepada Allah. Tatkala Rasulullah SAW masih hidup, kenapa jemaah sekalian? Karena Nabi sendiri telah berpesan kepada kita, idha saal ta'fas wa idha sa'an ta'fas ta'inbillah. Kalau kamu mau minta sesuatu Mintalah kepada Allah Kalau kamu mau mohon pertolongan Mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan masih banyak lagi jamaah sekalian Sikap-sikap yang melampaui batas Di dalam memperlakukan para wali Kalau begitu yang seharusnya bagaimana jamaah sekalian Yang seharusnya setiap muslim Harus dan wajib mencintai para wali Mencintai para wali Allah Kekasih Allah Tetapi dengan cara yang tidak berlebihan yaitu dengan mendoakan para wali tersebut dan tidak boleh membenci mereka sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman wal ladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil dan orang-orang yang datang setelah mereka Yaitu orang-orang yang beriman yang datang setelah kaum muhajirin dan ansar. Setelah orang-orang beriman generasi yang pertama. Mereka pun berdoa kepada Allah wahai rob kami ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman wahai rob kami sesungguhnya engkau Maha lembut dan Maha penyayang maka ayat ini jemaah sekalian menjelaskan kepada kita dua sifat yang harus kita miliki terhadap para wali Allah yang pertama selamatnya lisan kita yaitu tidak mencela para wali tidak menghina mereka tidak Mengeluarkan kata-kata kotor kepada para wali Melainkan mendoakan mereka Kemudian yang kedua Selamatnya hati Tidak boleh membenci Tidak boleh memusuhi Dan dengki kepada para wali Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi jemaah sekalian pertanyaannya Siapakah yang dimaksud para wali Allah tersebut? Maka ketahuilah jamaah sekalian di dalam agama kita yang mulia ini, agama Islam. Islam adalah agama yang diturunkan untuk seluruh umat. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmatan lil alamin. Maka untuk menjadi wali Allah, untuk menjadi kekasih Allah, menjadi orang yang dicintai Allah, bukan monopoli segelintir orang saja. Siapa saja dapat menjadi wali Allah. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah sendiri telah menjelaskan kepada kita siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya Allah, Inna awliya Allahi la khawf alaihim, wallahum yehzanun. Aladin amanu wa kanu yattakun. Lhamu almu shra fil hayat al dunya wa fil akhirah. La tabdil alikalimatillah. Zalikahu alfuzulaghiim. Kata Allah subhanahu wa taala. Ketahuilah. Wali-wali Allah itu tidak merasa takut, tidak mula bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka kabar gembira dalam kehidupan dunia dan akhirat. Itulah. Janji Allah Tidak ada perubahan terhadap kalimat-kalimat Janji-janji Allah tersebut Dan itulah kemenangan yang besar Jemaah sekalian Ini adalah rangkaian surat Yunus Mulai 61 sampai ke 64 Allah menjelaskan kepada kita Dua perkara penting Yang pertama keutamaan para wali Yang kedua siapakah wali Allah Allah jelaskan dalam rangkaian ini Empat keutamaan para wali Allah Yang pertama mereka tidak merasa takut Maksudnya apa jemaah sekalian? Di akhir hayat mereka akan turun para malaikat yang jumlahnya sangat banyak. Mendahului malaikat maut untuk menyampaikan kabar gembira kepada mereka. Allah takhafu. Jangan kamu takut. Karena Allah telah memberikan jaminan keamanan terhadapmu dari azabnya. Baik azab kubur, azab di hari kebangkitan maupun azab neraka. Allah telah mengamankanmu sehingga kamu tidak perlu takut. Kemudian para malaikat itu juga mengatakan... Keutamaan yang kedua... Mereka tidak bersedih hati... Karena malaikat mengatakan... Wala dan jangan pula kamu bersedih hati... Apa maknanya jemaah sekalian... Kamu tidak perlu sedih... Dengan keluargamu yang kamu tinggalkan... Hartamu yang kamu tinggalkan... Karena Allah subhanahu wa ta'ala... Yang akan menjaga mereka... Keutamaan yang keempat... lahumul hayatid Bagi mereka... Habar gembira dalam kehidupan dunia Ulama' mufassirin ada dua penafsiran Yang pertama mereka akan Dianugerahkan mimpi baik Yang kedua mereka beramal Salih, mereka beramal salih Ikhlas karena Allah Tetapi kemudian mereka mendapatkan Pujian orang, padahal mereka ikhlas Tidak mencari pujian manusia tapi kemudian manusia memuji mereka. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang hal tersebut. Beliau bersabda. Tilka busra ajil al-mu'min. Itulah kabar gembira yang dipercepat bagi seorang mukmin di dunia ini. Kemudian keutamaan yang keempat. Mereka akan mendapatkan kabar gembira di akhirat kelak. Seperti yang dikatakan para malaikat tersebut. Wa abasyiru bil jannatillati kuntuntu adun. Dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu oleh kerana jemaah sekalian hampir-hampir rasa sakit sakaratul maut itu terlupakan karena saking gembiranya seorang wali Allah lalu jemaah sekalian siapakah wali Allah di dalam ayat yang mulia ini Allah telah menjelaskan kepada kita siapa sesungguhnya wali Allah alladina <tuh> amanu <tuh> wakannu yattaqun wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala Artinya jemaah sekalian, setiap muslim berpeluang untuk menjadi wali Allah dengan syarat dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Dia beriman artinya, dia beriman Allah sebagai rohnya, satu-satunya yang patut disembah. Dan dia beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan dia mengimani seluruh yang Allah wajibkan untuk diimani, terutama rukun iman yang, yang enam. Demikian pula jemaah sekalian dia bertakwa kepada Allah yaitu dia senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan ikhlas dan selalu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah wali Allah subhanahu wa taala oleh kerana jemaah sekalian derajat kewalian manusia di sisi Allah itu bertingkat-tingkat berbeda-beda sesuai dengan derajat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala maka para ulama kemudian menegaskan man kana mu'minin kana lillahi waliyan barang siapa beriman dan bertakwa kepada Allah maka dia akan menjadi wali Allah dan di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua amalan untuk mencapai derajat wali dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilaihi mimma aftarathu Tidak ada satu amalan yang lebih aku cintai yang digunakan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepadaku daripada yang aku wajibkan kepadanya. Inilah jemaah sekalian, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, cara untuk menjadi wali Allah, amalkan yang Allah wajibkan atas kita. Kalau kita tambah dengan sunnah sunah maka Allah akan semakin mencintai kita. Derajat perwalian kita di sisi Allah pun semakin tinggi. Sebagaimana firman Allah, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِدَّهُ dan tidak henti-hentinya hambaku. Mendekatkan diri kepada aku dengan amalan-amalan sunnah. Sampai aku pun mencintainya. Oleh karenanya jemaah sekalian ulama menjelaskan. Wali itu ada dua tingkatan. Yang pertama tingkatan al-muktasidin. Golongan yang pertengahan. Yaitu mereka sekedar menjalankan Kewajiban dan menjauhi yang haram Dan tingkatan yang kedua adalah As-sabikina bil khairat Al-muqarrabin Golongan yang Allah lebih dekatkan kepada Allah Yaitu orang-orang yang bersegera Berlomba-lomba dalam kebaikan Yaitu mereka menjaga amalan-amalan Yang wajib, kemudian mereka Tambah dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah jamaah sekalian yang disebut wali Oleh karenanya jamaah sekalian, ulama kita Banyak sekali mengingatkan kalau kamu lihat ada orang yang bisa terbang di udara ada orang yang bisa berjalan di air atau mungkin kebal senjata tajam, bisa memukul dari jarak jauh. Itu sama sekali bukan ciri seorang wali. Karena kalau cuma seperti itu orang kafir pun bisa. Itu sama sekali bukan ciri seorang wali. Ciri seorang wali itu hanya ada dua: beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan wajib dan amalan-amalan sunnah, maka semakin tinggi derajat perwaliannya di sisi Allah, walaupun tidak diingkari. Para wali pun Bisa saja Allah berikan karamah Allah berikan kemampuan luar biasa Tetapi jemaah sekalian Karamah itu bukan syarat menjadi seorang wali Dan karamah itu pun tidak sedikit pun Menunjukkan bahawa Yang diberikan karamah Lebih baik daripada yang tidak diberikan karamah Kenapa jemaah sekalian? Karena karamah itu Bisa jadi diberikan kepada seseorang Justru karena imannya masih lemah, sehingga Allah berikan karamah supaya imannya lebih kuat. Makanya dikatakan para ulama karamah di kalangan sahabat yang yang sangat kuat imannya justru lebih sedikit dibandingkan karamah pada generasi tabiin. Karena para sahabat telah melihat mujizat, para sahabat dibina dan dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Beda dengan generasi tabiin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan pertolongan kita untuk mendekatkan diri kepadanya baik dengan amalan-amalan yang wajib maupun dengan amalan-amalan yang sunnah wallahi taufik walhamdillahirabbilalamin alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'ad Jamaah kaum muslimin sidang jumat yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Kemudian di dalam hadis kutsi ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita Anugerah besar yang Allah akan berikan apabila seseorang telah menjadi wali Allah. Dan kita semua insya Allah berpeluang untuk menjadi wali Allah. Apabila kita beriman dan bertakwa dan mendekatkan diri kepadanya dengan amalan-amalan wajib maupun amalan-amalan sunnah. Maka siapa yang melakukan hal itu kata Allah, aku pun akan mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Akulah penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Akulah tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Dan akulah kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Apa arti hadis yang mulia ini jemaah sekalian? Apakah maksudnya Allah menyatu dengan makhluk? Sama sekali tidak. Bahkan, ulama seluruhnya sepakat. Barang siapa memiliki keyakinan. Makhluk bisa menyatu dengan Allah. Ini adalah keyakinan kufur. Keyakinan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan secara logika yang sehat pun tidak masuk akal. Bagaimana mungkin manusia yang lemah, manusia yang penuh dosa, yang penuh dengan kekurangan, yang selalu berurusan dengan najis, yang keluar dari tubuhnya, menyatu dengan Allah yang maha suci, yang maha kuat, yang maha besar, yang maha perkasa, yang memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan. Tidak mungkin. Menyatu antara hamba dengan makhluk Kalau begitu apa yang dimaksudkan Di sini jamaah sekalian Dijelaskan para ulama Maksudnya adalah Allah menjadi pendengarannya Dan penglihatannya Kakinya dan tangannya Yaitu Allah akan berikan taufi kepadanya Allah akan berikan hidayah kepadanya Sehingga dia tidak mendengar Kecuali yang Allah Ridhoi Dia tidak suka mendengarkan yang haram Dia tidak suka mendengarkan ghibah Namimah dan berbagai macam perbuatan dan ucapan-ucapan dosa tidak suka dia dengarkan. Demikian pula penglihatannya Allah jaga, dia tidak melihat yang haram, dia hanya melihat yang Allah ridai. Demikian pula tangan dan kakinya, bahkan seluruh anggota tubuhnya hanya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk bertaat kepada Allah, tidak berbuat maksiat kepada Allah. Oleh karenanya jemaah sekalian, di akhir hadis Allah Subhanahu wa taala menegaskan Walain saalanila ujian nahu, walain staatanila ujian nahu. Kalau dia memohon kepadaku, sungguh benar-benar aku akan kabulkan permohonannya, dan kalau dia memohon perlindungan kepadaku, sungguh benar-benar aku akan melindungi dia. Maka hadis ini menegaskan kepada kita makna hadis yang sebelumnya bukan menyatunya Allah dengan makhluk, karena setelah itu Allah mengatakan masih ada yang meminta dan masih ada yang dimintai. Ada dua zat, yaitu makhluk yang meminta dan Allah yang mengabulkan permintaan tersebut. Maka ini pun menegaskan kepada kita, anugerah besar yang Allah akan berikan kepada orang yang telah dicintainya, orang yang telah menjadi walinya. Doa-doanya akan diperkenankan oleh Allah. Apabila dia mohon perlindungan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melindunginya. Terutama jemaah sekalian, perlindungan. Di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Iaitu hari kiamat perlindungan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Untuk beriman dan bertakwa. Senantiasa menjelangkan kewajiban-kewajiban. Dan menambah dengan amalan-amalan sunnah. Agar kita dianugerahkan kecintaan. Allah Subhanahu Wa Taala dan diselamatkan dari azabnya yang sangat pedih di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama salli ta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidum majid. Allahumma Allahummaghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fil dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.